Gatintaz, egunan? Egunen marka? Zu uh, upi empresako langile bezala ezagutzen zaizugu eta horretan arigune bezala argitan eman ziste upi empresan. Epo eta da zen adigozu, harri guneak zerre gana iduen empresa horretan uh, konduzue. Hala uh, hori harri gune izateko. Bara za horretan parte hartzale gira, amaika langileak uh, zinez uh, izena dugu Euskalaldian parte hartzeko. Ba, Dula bi ez ginoen uh, harri gune bezala izena eman, baina horretan atxe maitean ginoen uh, da zela denak uh, algarrekin engainatzeko horretan eta eta diakin errazteko ere uh, inguruko enpresai ere. Ebe gune bat girela, badirela euskaldunak ere uh, enpresan eta gurekin eskola itzikiten alutela. La saiki eskolaz aditzeko Berada, badela, en engain, beraz hemen, hameika langilean gain, uzun batek euskaraz akite edo ikasten dute? Beraz, hameika gain hiru eskaldun gira, mm -hmm. bi errangu nuke eskaldun begi orain, eta beste lankideak hasi dute euskara ikasten orain, haukten, haukako bi, bi irakasleekin. Mm. Gana izuzu, lan denboran? Lan denboran, bai, eguerdi eta biren artean. Artzen dugu, beraz, pixkat gure pausaren gain denbora kurtsuak segitzeko. Eta hori, empresaren gain da edo nola martxanda? Beraz, erdi zerdi, empresak artzen du bere gain parte bat. Eta guri horren erdi bat galegina zaukua, dibidez gure denbora librean artzeko. Aldi bat, hastean, hostegunetan, ordu bat erdi ez. Batzak dute, Euskara, edo? Ha, bai, bai, ahont, uh, langileetan langile ba batzu gertaniatik uh, ditzen direnak. Uh, beraz, sinaz da eskubitzen ote eta aienzat, uh, ba, aiek baute kuristatea ere uh, ongekiko eta gainera badakitea, uh, asztapenetik, aien uh, pehesan chaktuz, upin chaktuz. Uh, garantitsua dela guretzat eta eta hara diokoan sartzen dira. Nupin egin duzu, ari gune euskara ere ikasten dutela langile batzuk, egunerokoan ahemana ahemana ahemana nolakoa da? Uztitut ego Eskoalegiarekin ere baitu zuela ahemana batzu? Ego Eskoalegian ahemana ditugu beraz bezeroa initzekin eh, geienak industrialak, industrial munduan, eta haiekin bai uh, um, ahimanak zinez egaitan aldugu alere Euskaraz egiten ditugula eta aldiz e, ipar aldean hor e, zailago da guretzat e, ez, ez baitakigu behar bada ara, gure bezeroetan egin euskara batakiten ala ez, aiekin eiten aldugunez Euskaraldean parte hartzak laguntzen du horretan gero begira? Bai horretan e, Euskaraldiak jadainik dola bi horret e, lagundu gaitu zinez ezagutarazteko opi e, eta parte hartzen ginoela ere uh, euskar ara gure izan emanak ginuen eta egia da ukangin ituela erantzun batzuk uh, euskaraz, eta ola hasi ziren hageman uh, batzuk uh, euskaraz. Eta horretan, zutuzte, buru zinez uh, finko... elburuak finkatu ditugunik, baina bai uh, gure elburua da albe zain bat mintzatzea gure artean, eta bai zageatik zara ara enpresai ere erakustea, gurekin uh, zinez uh, euskaraz egiten haurtela, eta Mm -hmm. Guretzat garantitxoa da, beraz, uh, korrikan parte hartu dugu, eskualaldean parte hartzen dugu. Bai eskualarekin ere, uh, ahemana dugu eta engainatu gira, helburu uh, batzuk uh, lortzerat. Mm -hmm. Gero ere, behitugu bai proiektu tipi batzuk uh, udan egiten ditugunak, uh, gehienetan, uh, borondatez. Etxe gasna kooperatibarekin adibidez. Eta zerretik ez behpada, be, ingun batez, beste proiektu batzuk ere uh, maitean ako ditugu behpada.